și în cer și pe pământ, mi și sfânt. La microfon este preotul Valeriu, care vă aduce, iubiți ascultători, lecțiunea numărul 31 din ciclul nostru de programe al emisiunii creștine de radio Evanghelia, Lumina vieții. Conținutul intrinsec al acestor programe este constituit dintr-un mânung de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament. Lucrare care aparține preotului Niculiță Cu voia și ajutorul lui Dumnezeu am ajuns astăzi în fața versetului 20 a capitolului 5 asupra cărui am avut o serie de gânduri cu ocazia lecțiunii precedente Gânduri cărora le vom adăuga și pe cele care urmează Mai înainte însă, ca de obicei, haideți și astăzi să ne îndeletnicim cu citirea unei mici istorioare Istorioara noastră de astăzi cuprinde un episod din viața marelui misionar indian Sadhu Sundar Singh. Poartă titlul de Pacea lui Dumnezeu și este luată dintr-un mănunchi de istorioare și întâmplări cu de preotul state. Sadhu Sundar Singh a fost un adevărat apostol în India. Povestea el că, propovăduind Evanghelia în orașul Nepal, a fost arestat. Și iată cum descrie aceste împrejurări. m mi-au pus mâinile și picioarele în butuci ca astfel să nu mai mă pot mișca. M-au dezbrăcat de toate veștimintele, m-au lăsat gol de tot și după aceea mi-au pus lipitori pe tot trupul meu care se îmbuibau din sânge. La început aveam dureri. În cea din jumătate de oră mi se părea prea grea încercarea. Curând însă, după aceea, o bucurie mare se revăsa în inima mea, până acolo încât închisoarea ajunsese să mi separă cerul pe pământ. De felul meu, nu știu să cânt, dar în momentele acelea, în mijlocul cruntelor prigoniri, am început să înalți imnuri de laudă la adresa lui Dumnezeu. Prigonitorii au venit la mine și mi-au zis, Ei, de ce nu te scapă domnul tău? Iată, ești în temniță și el nu te poate scăpa. La aceste provocări le-am răspuns, prin harul său eu sunt liber, eu am pacea sufletului de care voi însă sunteți lipsiți. Dragul meu ascultător, tu cel care ai încercat toate soluțiile posibile și imposibile ale lumii acesteia, căutându-ți pacea sufletului în ele, ai găsit până la urmă această pace? Fi sigur și recunoaște că nu! Căci, cum vei putea găsi pacea într-o lume guvernată de un înger căzut și răzvrătit? Cum ai putea găsi lumina acolo unde stăpânește negrul întuneric? Cum ai putea găsi tu pacea lui Dumnezeu în lucrurile materiale care au slujit la răstignirea Domnului Păcii? Pacea de care ai tu nevoie este o pace a sufletului? pe care lucrurile materiale nu ți-o pot aduce, dar fii atent, nici nu ți-o pot lua. Ai văzut-o pe copilul acesta al lui Dumnezeu? În ciuda faptului că el era cel prigonit și chinuit, avea o pace pe care prigonitorii lui, deși bine menajat și sătui, nici măcar nu o cunoșteau, cu cât mai puțin să fi și avut-o. Iubiți ascultători, după un cântec acum ne vom apropia de mesajul propriu al lecțiunii numărul 31 care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Vreau să-ți spun amice totul despre Isus. cum în El aflat am prieten minunat Vreau să-ți spun cum Iisus, viața mi-o salvase și-a lucrat în ipatul atât de minunat. Nu există prieten ca Iisus, a El păcatul mi-a spălat, iar durerea viața mi mare mi-o luase. Acela care a putut transforma închisoarea apostolului Pavel într-o sală de adunare, de unde se înălțau rugăciuni și cânteri de laudă în mijlocul nopții, în loc de mai căreli, acela a transformat și închisoarea lui sadus în dar sing într-un colț de cer. De remarcat este faptul că timp de circa 30 de minute. Potrivit mărturiei sale, a simțit crunt durerile în trup. Observăm de aici că problema noastră vine tocmai din faptul că nu așteptăm răbdători scurgerea celor 30 de minute sau oricât va fi rânduit domnul pentru fiecare în parte și din pricina aceasta nu ajungem nici la deznodământul fericit al încercării la care au ajuns Pavel, Sadu al Singh și atâția alții. Să ne întoarcem acum, iubiți ascultători, la lecțiunea noastră de zi. Ne aflăm în Evanghelia după Matei, capitolul 5, de unde vom avea pentru astăzi începând cu versetul 21. Mai înainte însă de a citi versetul 21, dați-mi voie să aduc la cunoștință încă un gând pe care l-am avut cu ocazia versetului 20 și care n-a putut fi acoperit din motive de timp cu ocazia lecției precedente. În versetul 20, Domnul Isus Hristos ne vorbește despre neprihănirea fariseilor și a călturarilor, pe de-o parte, și neprihănirea noastră care, dacă nu o întrece pe alor, cu niciun chip nu vom intra în împărăția cerurilor. Alături de gândurile care au fost prezentate cu ocazia lecțiunii precedente, îl adăugăm și pe cel care urmează și anume. Dacă neprihănirea noastră nu întrece pe cea a fariseilor, dacă morala noastră este rece, și fără fiorul dragostei, cu niciun chip nu vom intra în împărăția cerurilor. Iată acum câteva condiții care ni se cer și sunt stipulate expres în Sfânta Scriptură pentru a intra în împărăția cerurilor. Acestea le veți găsi la următoarele locuri din Sfânta Scriptură, din Noul Testament, pe care dacă doriți și sunteți pregătiți, puteți să le notați. Este vorba despre Matei, capitolul 7, versetul 21, Ioan, capitolul 3, versetul 5, Matei, capitolul 5, versetul 3, Luca, capitolul 6, versetul 20, tot Luca, capitolul 9, versetul 62, Faptele Apostolilor 14, cu 22, Întâia Corinteni, Capitolul 6, versetul 9 cu 11, până la 11, Galateni, capitolul 5, versetul 21 și Efeseni, capitolul 5, versetul 5. În aceste locuri pe care le-am citat, întâlniți condițiile care se cer pentru intrarea în împărăția lui Dumnezeu. În versetul 21, versetul următor, Domnul Iisus începe să spună. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. A ucide înseamnă ai lua cuiva viața pe care nu tu ei ai dat-o, ci Dumnezeu. Poți înapoi a unui om banii luați, averea luată, rangul luat, dar viața luată nu-i o poți înapoi, oricât te-ai trudi. Viața este darul lui Dumnezeu, ca și mântuirea, și dacă răpești cuiva ceea ce Dumnezeu i-a dat, nu-i mai poți înapoia. După sinodul din Eceea de la anul 325, orice creștin care participa la război trebuia să fie cinci ani printre caturi humeni, adică cei care se pregăteau să fie botezați, și abia doi ani după aceea era primit la împărtășanie. Rânduiala la Noului Testament pe care Domnul Isus a așezat-o este atât de atentă la viață și la tot ceea ce Dumnezeu a dat omului, încât nu numai uciderea este socotită păcat groaznic, ci și toate căile care duc la ucidere sunt de asemenea socotite ucidere. De exemplu, ura era socotită ucidere. La 1 Ioan, capitolul 3, versetul 15, citim. Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș și știți că niciun ucigaș nu are viață veșnică rămânând în el. Să fim deci foarte atenți și la umblarea noastră ca nu cumva să fim pricină de potignire pentru cineva și astfel să-și piardă mântuirea. Oare aceasta nu este tot o răpire a vieții veșnice? Nu este tot o ucidere? Când îi tai cuiva calea care duce la viață, este o ucidere Cine își omoară dragostea față de cineva, devine ucigașul acelei persoane Urmașul adevărat al lui Hristos este un împărțitor de viață și nici de cum un ucigaș Iar cine-i ucigaș, cine poartă sămânța uciderii în inima sa, ura acela nu-i nu Hristos să fim atenți iarăși la limbă. Poți ucide pe cineva cu limba mai ușor decât cu sabia, după cum vedem la Ieremia 18 cu 18. În versetul următor, versetul 22, Domnul Isus continuă să vorbească și spune, Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății și oricine va zice fratelui său prostule, va cădea sub pedeapsa soborului, iar oricine va zice, nebunule, va cădea sub pedeapsa focului geenei. Cât de limpede este învățătura Domnului Iisus în privința uciderii. El spune că mânia însăși este un drum spre ucidere. Dar eu vă spun, zice el, că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. În grecește, textul acesta este și mai lămurit. În loc de cuvântul mânie, este indignare, ceea ce este mai puțin decât mânia propriu-zisă. Deci, cine se indignează, va cădea sub pedeapsa judecății. Un proverb din Dahomey spune: Mânia este scurtare de viață. Cine se mânie, își scurtează propria lui viață. Nu te indigna de anumite slăbiciuni ale fratelui tău ci caută să le înțelegi, ca venind în mod natural din legile caracterului. Cum nu ne indignăm de faptul că obiectele cad sau că trebuie să ne supunem unor legi fiziologice, tot așa și legile morale provin din sfera de preocupare a oamenilor sfințe a credincioșilor. Fratele tău însă nu provine din sfera asta, ci dintr-o zămislire și creștere în păcat. Noi putem cere fratelui nostru străduință morală, dar nu rezultate. Ba, trebuie să înțelegem și lipsa de străduință, ținând seama că între faptele filii pământești sunt și neînțelegerile. Judecata însă o vor face sfinții, după cum se vede la 1 Corinteni 6, 6 și 5,23. Oricine înțelege iartă tot, spune un proverb francez. Iubirea care nu înțelege și care se termină, nu-i iubire. Iubirea nu se indignează, ci caută să înțeleagă. De fapt, cine se indignează, cine se mânie, așa cum s-a spus, își pricinuiește lui însuși rău. Spune o zicală din înțelepciunea bulgărească, nu te face crește ca să nu te arzi. Oricine va zice fratelui său prostule, adică raca, Va cădea sub pedeapsa soborului Cuvântul acesta aramaic Raca înseamnă gol Și tradus prin prostule Înseamnă cel cu caracterul gol De ce să-i spui fratelui tău Golule în loc să-l umpli Sau prostule În loc să-l înțelepțești Căci viața celor proști Spune Lucrețiu Este iad chiar de aici de pe pământ Cel care-i adevărat Urmaș al Domnului Hristos Trebuie să aducă pe toți oamenii în raiul mântuirii, deschis prin jertfa de pe crucea Golgotei. Să îndrume pe toți, așa zis și proști, să vină la Domnul Isus, care este înțelepciunea vieții, ca și ei să devină înțelepți. La versetul 22, spune deci Domnul Isus ați auzit că s-a zis, dar eu vă spun... Câte glasuri, câte îndemnuri, câte îndrumări, câte învățături și câte păreri auzim zilnic cu privire la mersul vieții noastre, cu privire la atingerea țintei, fericirea, cu privire la rezolvarea atâtor și atâtor probleme, cu privire la adevăr. Fie glasuri și îndemnuri untrice, fie glasuri și îndemnuri din afară, de la oameni sau din cărți, toate cer să fie ascultate. Mai mult ca oricând trăim acum timpul despre care a scris prorocul Amos, când oamenii vor alerga de la unul la altul, Amos 8 cu 12, vor umbla istoviți încoace și încolo. Dar ascultați, deasupra tuturor glasurilor și frământărilor, deasupra învălmășerii și a tumultului, răsune glasul adevărului, glasul Domnului Isus, glasul cuvântului său care spune, Dar eu vă spun... Voi, oamenilor credincioși, voi, ucenicii mei, ați auzit și auziți ce se spune în lume, ați auzit și auziți zilnic sfaturi și învățături, căci toți se pricep chipurile să dea sfaturi și să învețe. Dar eu, zice Domnul Isus, eu vă spun. Dacă aveți urechi de auzit, ascultați ceea ce eu vă spun. Nu vă grăbiți să luați hotărâri. Nu vă grăbiți să vă înșușiți o învățătură, nu vă grăbiți să primiți un sfat sau un de la niciun om, oricât de înțelepci și de binevoitor ar fi, ci ascultați mai întâi ceea ce eu vă spun. Dacă vreți să fiți fericiți, dacă vreți să aflați adevărul în toate problemele, dacă vreți să fiți în lumină totdeauna, ascultați ceea ce eu vă spun. Ați auzit că s-a zis, dar eu vă spun. Oamenii zic, dracii zic, dar numai Hristos spune. El spune adevărul. Dintre mii și mii de glasuri să fim atenți ca să putem deosebi glasul lui. Cine este oaie din turma lui Hristos va deosebi glasul păstorului și nu va merge după un străin. Eu îmi cunosc oile mele, zice el. Și ele mă cunosc pe mine, Ioan 10:14. Un mistic creștin german spunea: Cuvântul eu nu-l poate spune nimeni decât Dumnezeu. Eu vă spun: Dumnezeu, Hristos, este autoritatea supremă, de El trebuie să ascultăm, glasul Lui să-l deosebim, și atunci nu vom rătăci. Fără Hristos, oamenii pot avea adevăruri în domeniul fizicii, dar nu adevărul. Pot anunța vești bune, dar nu vestea cea bună. Domnul Isus a spus despre sine: Eu sunt lumina lumii. Ioan 8 cu 12. Lumina, precum se știe, este suma totală a culorilor spectrului. Isus, ca lumină, înseamnă diferitele fețe ale adevărului. Fiecare își poate găsi culoarea sa distinctivă, națională sau religioasă, dar noi nu vrem culori, ci vrem lumină. Culoarea, spune Gheote, este suferința luminii. Hristos este suma culorilor, dar și mai mult, el este lumina vieții. Doamne Iisuse, multe au zilnic, dar un singur lucru doresc fierbinte. Să pot deosebi și asculta ceea ce-mi spui tu. Străpunge-mi tu urechile cu acul adevărului tău veșnic și nu mă lăsa să mă opresc la miile de glasuri care strigă de-o parte și de alta a drumului. Îndreaptă-mi privirile necurmați spre tine ca să trec cu bine peste valurile mării lumii. În versetele următoare, la versetele 23 și 24,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 ci altarul pentru om. Nu omul a fost făcut pentru sabat, ci sabatul pentru om. Nu omul a fost făcut pentru instituții, ci instituțiile pentru om. Centrul lucrării Domnului Isus este omul, mântuirea lui. Ridicarea lui din locul unde l-a trântit diavolul și păcatul La starea de personalitate luminoasă în universul lui Dumnezeu Nu numai descoperirea lui Dumnezeu a avut -o în vedere Domnul Isus, Ci și descoperirea omului Omul este o valoare atât de mare Atât de neprețuită în ochii lui Dumnezeu Încât pentru mântuirea lui a dat ce a avut mai scump L-a dat pe Domnul Isus singurului fiu ca să fie adus ca jertfă. Cu câtă gingă și ieși teamă, trebuie să ne apropiem de om și mai ales de fratele pentru care a murit fiul lui Dumnezeu. Domnul Isus, pentru apărarea și binele omului, a călcat în picioare toate rânduielile și ceremoniile religiei mozaice. Tocmai acesta a fost punctul sensibil care i-a atras ura înfocată a fariseilor și cărturarilor. Aceștia, pentru respectarea formelor religioase, erau în stare să jertfească omul, pe când Domnul Isus a jertfit religia pentru mântuirea și fericirea omului. Sistemele religioase totdeauna au fost foarte neînduplecate. Cine privește cu un ochi curat în istorie, va recunoaște cu ușurință acest lucru. Ce sunt, în fapt, toate războaiele religioase? Nu sunt ele un faliseism dus la perfecțiune? O sută de ani de război pentru mormântul Domnului, apoi războiul de 30 de ani de pe vremea lui Luther, luptele dintre catolicii hughenoți în Franța, războaiele religioase din Anglia și așa mai departe, au murit atâția oameni și dintr-o parte și din cealaltă. S-a aprins atâta ură și vrăjmășie, încât mintea omului nu poate să o cuprindă. Și, până la urmă, pentru ce toate acestea? O, nici pe departe pentru bietul om care a fost omorât, ci pentru interese. Să omori pe aproapele tău pentru altar, pentru sabat, pentru icoane, pentru o concepție deosebită? Iată o grozavă înșelăciune diavolească. Și dacă astfel vorbim, atunci mai bine să piară altarul, să piară sabatul, să piară toate religiile, numai să rămână dragostea față de om. Dragostea trebuie să trăiască. Aceasta e porunca Domnului Iisus. El spune, în Ioan 13 cu 34, vă dau o poruncă nouă să vă iubiți unii pe alții. Nici de cum să vă omorâți unii pe alții și mai ales culmea culmilor în numele adevărurilor scripturii. Vai ce înșelăciune deavolească! Un proverb indian spune că suferințele pe care le precinuim semenilor noștri ne urmăresc cum umbra urmărește trupul. Vom lua noi aminte la aceste avertismente? Ajută-ne, Doamne! Amin! Ibiți ascultători, iată ne ajuns la încheierea programului 031 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Timpul de care mai dispunem îl vom folosi din citire câteva pasaje din lucrarea Îndrumătorul bunului creștin, scrisă de arhimandrit Gerontie Genoiu, lucrare tipărită cu binecuvântarea preafericirii sale Teoctis Patriarhul României, editura Ichtis, care, redactor de specialitate semnează Vartolomeu Bogdan și preot-profesor Nicolae Bordașiu. Din cartea amintită doresc să dau citire unui pasaj care se află la pagina 146 din capitolul 6 al cărții, unde autorul ne vorbește despre om și rostul său pe pământ. Vă încurajez, iubiți ascultători, să acordați o atenție deosebită acestor citate. Așadar, la pagina 146 a cărții amintite citim Poate fi fericit și în această viață și în cea viitoare orice om care este plăcut lui Dumnezeu. Iar plăcut lui Dumnezeu este omul care crede în el, îl iubește și nădăjduiește în el. Credința, iubirea sau dragostea și nădejdea sunt doar cele trei mijloace prin care ne facem plăcuți lui Dumnezeu și dobândim fericirea. Nu atingem însă aceste ținte prin orice fel de credință, dragoste și nădejde, ci numai prin credința, dragostea și nădejdea creștină, adică dacă credem în Dumnezeu, îl iubim și nădăjduim în El, așa cum învață Domnul nostru Iisus Hristos și Sfânta Biserică drept, măritoare sau ortodoxă de răsărit. Încheiat citatul. Așadar, iubiți ascultători, este vorba aici despre credința pe care o avem în Dumnezeu și dăjduim în El, așa cum învață Domnul nostru Iisus Hristos. În continuare, la aceeași pagină, citim sub Titlul Credința, ce este credința creștină, următoarele. Credința, îndeopște, este primirea ca adevărat a ceea ce spune cineva care merită să fie crezut pe cuvânt. Iar credința creștină este un dar dumnezeiesc în puterea căruia primim ca adevărul sigure, ascultați iubiții mei, tot ce a descoperit Dumnezeu și ce învață biserica. Zicem că este credința un dar dumnezeesc, pentru că ea este o lucrare a harului lui Dumnezeu, care ne luminează mintea, ne încălzește inima și ne mișcă voia ca să primim și ținem cu nestrămutare drept adevăr neîndoelnic tot ce a descoperit Dumnezeu. Punct. Ea este însă totodată și un merit al omului pentru că numai cine vrea o să creadă. De aceea Dumnezeu răsplătește pe cei ce cred și pedepsește pe cei ce nu cred. Cuvântul spune la Marcu 16:16. 16, cine va crede și se va boteza, zice Mântuitorul, se va mântui iar cel ce nu va crede se va osândi. Cuvintele, tot ce a descoperit Dumnezeu, înseamnă că creștinul trebuie să creadă tot ce a făcut cunoscut Dumnezeu pentru mântuirea lumii, prin patriarhii și proorocii Vechiului Testament, și prin Iisus Hristos și Sfinții Apostoli în Noul Testament. Încheiat citatul. Iubiți ascultători, de reținut faptul că credința nu se moștenește, ci, așa cum am citit în pasajul din înainte, numai cine crede și se botează. El însuși sau ea însăși se va mântui. În sprijinul acesta, autorul Gerontie Genoiu ne-a adus textul din Marcu 16 cu versetul 16. Și al doilea comentariu, deosebit de important, spune autorul Creștinul trebuie să creadă tot ce a făcut cunoscut Dumnezeu pentru mântuirea lumii și ascultați, prin Patriarhii și Prorocii Vechiului Testament, Iisus Hristos și, Sfinții Apostoli, rețineți în Noul Testament, Punct. Iată motivul de temelie care ne-a determinat pe noi, studioul emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, să ne alegem ca tematică studierea sau, dacă vreți, meditarea asupra Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeu să ne ajute pe toți să completăm cunoștințele noastre pe care le căpătăm pe calea undelor de radio a acestui program cu citirea noastră personală. Să facem lucrul acesta, toți cei care avem posibilitatea să o citim singuri, iar ceilalți să ne folosim de mijloace puse de Dumnezeu la îndemână. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Amin.